لُمْ سِكُهُنَّا إِلَّا الرَّحْمَانَ آجو بره پاواه کی ساتون که ماسی والمی ربان زار نبل سننیش تاری کچر تا جی مرغان اللہ پا وزیر نوی ور کرده آو دی پیشولا یا وزیر ور کرده وی نو چه بای وی گربا گنجش کا جهان پرداشتی کچر تا پیشو مسکین تا خدا وزیر ور کرده غریب پېښو د څوارکړه وزری ساجي باباوی نو تو کوم د مرغان نه د هوا کې وڅکړې نو الله پښتوق کار باندې خپويږي پېښو لازمې ورکړي وزر نیو به چې زه دا دعا کړم د غوي کدار د خرصه راوي نو څوک بې ځان ته دې تریږي نو الله د څو نو الله پښتوق کار باندې خپويږي غوي لخر ورکړي دا وخارله نه یې کوي کدا کړو هم بیا وڅکول یا الله په پی یو و یو ډاکټر چې ته دې دغه تنه دوه ټوب با و تا لان دې دا دغه پرا تو دا اندو اني اوس ما سه بدا غل غښونو لان دې ودا وړ وړ میو په راز ژوند آسمان بار چې ګورنه پراتی هغه بار نه یو د نړۍ اړتیا ته په سربنه ولګی دل کلاس دې کې وشته وی الله ته په خپل کار مخه پویږي ولیک دا لويشه بار ته وې زمما سربمات کنه نه وې ها زمما دروستار زري زري کړی نه وې خدای وړوشه نه بار دې کراولي ګم نو الله په خپل کار باندې خپ کوی شکر ادا کوي کنه والل اوسکورون تا وپاس ذکر ماخام دي والله الله زاجي شاله چې پیداګړي تاسو پرامين ګورې ته ګورون نه د دامي ځایه وجالالکم پیداګړي تاسو پرامين جلوجل نامي اوسکو چانو تا وې دي اوسکو چا غری بند وسکاي وجالالکم پیداګړي کوچانو تاسو پرامين جلوجل د د جه ترمنونو نبي تن کوټي جوړوي تاسو تخيفو ناس وامنا سوف جو داګې د وډایونه واوباري داګې او خان هغه وډایونه واشاري او څنګه نو اساسن سامان جوړای فیدا حاصل وي تر یوسته پوري والله اوس باندواله ته خبر شو والله الله غزا دې چې جانا پیدا کړی تاسو لپاره به ما خلقا هغه نه چې الله پیدا کړی ځیلا له سورې کله چې جنن مال ستړې شي په ګرنې کې بوتو لان دې جنن ک چې دا باد باران ر اگنا نا نا نا نا غٹو غٹو غٹو غرون سمچه و جالا پایداغ دالا کمتا کلیچ جنشنو وسکو وجعلت پیدا گتا پرسرا بلا اجامی تقیق محادت گرمی نے بچ کولت پارا وسرا بلا اجامی تقیق باسکن ساتتا زلرد جنگ بننا اگا سوس کن زری مندا پیدا چھری دی و بی امن منی تا قزا لکدا کرنگی بیانے اللہ تعالی نے متن علیکم تاسمان جی پاجی مسلمانان شی فین توالو ک په دې جنې داخل د الله نعمتونو بیان نکا کې اصل غلط کافر دي او یوم انبر برا شيزه برا پرته د مهاجر او منګو هاه ا بیا به جز ملون شيزه کافرانو پرانه به طلب توبه ای صلی الله و علیه و نو ان سره نبا جو نه طلب توبه وشي یا طلب دې به مونشي چې تلاشه خدای راځي کا یا دې طلب واپس همون شي کله چې ویني کسان شي زالماني آزاد راځپک بنګ دې جو نه غا په امیزنه د ملتور پریشي کله کسان شي مصیکان دې پر سداران له قال وي برابر راي رب حولايش کار د ازمنګ د پرخي خوندان دي الچينا <سؤال> چې دې چې مند دې تواس او باورځي هغه ته خبره انکم لا کا ژوند تل درو وای بابگان علیها دې ما رابیدین ته وای تل درو ولی وای منګه ته توري جس منګای عبادت وزل علم اورت بشي دیونه ما کا یفترون لا جدي اشتراک جنا تصاجت بروات کا جنان جو وسطان سبل الله باندې زيد را مزابن د جته پر من بزیاک کو د یو آزاد او تاسو د بلا آزادنا بما کان یرشدون په سبب دا یو فزات کوم چې و یوم ان رسول د شروت براشي زبر اپورتګنارو من نو علیهم په یو باندې مینان څه نفسونو بنا د نفسونو نندو بسګې د یو و جی نابی که شهیدن تاب ازراول ما گوئی کون کیا را آولای پا دیستاو ماتیانو باندی و نزلنا علی کالکتاب امان ازرکره پتاوانی کتاب تبیعنا بیانون کی را هر ضروری شیانو ضروری احکام بیان کری دی قرآن خواه و هودان حدایت دی رحمت دی و بشرا زیر دی پار مسلمانانو دی قرآن سپاتون دی قرآن زیب زیدا ذکر کئی این اللہ یامرو بلادل بیاد دعوید ترحید دی یقیناً الله جل شانہ امر کړل دی بلاد په توحید سره دلته یادل نشو راځي توحید قضا بیل حق اذرګي په ټوکاړه برابرۍ دلته ته راځوي ولیصانا یصان مراد دارد فرایز دي فرایز دا کول دی یصان شو اټباس نه د یصان شو اذرګي چې ګنن د سړی باټن خې د ظاهر نه نغته یصان وای اخلاص شو ته وای کنا هغه تام یا سنوي یو خدا سنيده چې کنه یو سړی د دې با با چين چې خوڅم دنو شرمخ دے او په ظاهر کې بیا دا زړه ګور یو یو سړی بهر چې ګوري سړی کنه بهر میدان چې خو دومره کنه خاري او د با چين چې دنو حالات د ډیر خې نارته یا سنوي محسن دهته وای محسن چاته وای چې با چين خې د ظاهرنه عادل چاته الله اکبر اجو دا وایتای ذو قرب حقوق د خلوانو دا حکم الله کړي دي چې خلوانو ته حقوق ورکړي وینا من کړي الله جل شانہ نه فاشای د zina د ګناي کبیرانه ول منکر بدعتونه ګناي صغیرانه ول باوی حقوق له بازي او ظلمنا او ګوردا شپګلبر شي د شریعت دا شپد نمبر لري او دا جامع اصول د دین دي کله ته سره فکر وکې غوا نه د دې ته چوي عبد الله بن مسعود وای آی قرآن او ټول قرآن آیات څنګه د دلیل ټول اصول د دین په دې کې څه کړی دي راځم بس یا حقوق الله یا حقوق الباد یا چې نه یا چې دنه څه عمل دي او دا ټول په دې کې راوړي چې وآفو بياد الله وآفو بياد الله الله ويانها منعكي الله بلتاس الرد قحشان اغا زناس يغا مترق قناية كبيرة والمنكر اغا قناية كبيرة علواد زنانا يغا مترق جدوم جنو والبغي بغي نمراتشي شو حقوق لعبادشي ظلم قولة کو کو کلی باد کے ظلم مکا وا پرادے ما تم حقیقت یا زک و از نشات کے تاس اللہ پاک جتا سو عبادت واخلی پورا جادات اللہ تعالی جتا سو ادو کہ ما تا قسم اللہ پر مضبوط اولنا یکن تاس غزولے دے اللہ نوں پتہ اس بنزموار اللہ گواڈے ولی اللہ دیو جو گوا کرے بیا تخلاف کہ اللہ پم چ خلاف کی دا اللہ گوینے تخلاف مخدی پاپ بجون نہیں سی اور میں بدل مان کی ان اللہ یک اللہ پیا جتا سو کہے ولا تگون مکی لے تاس پشان نه قصد غضب اچبل غریشله غچمندهغه بشلول بمباج کواجن پانس کووانان کاسن توتت تبعک مسانه بکیناسته دا دا بچره دا تاريبه دا بریش دا قسمنه دخلن سبب د فساد بینه کوم کل میسکی څه لپاره اتکونا د دې په چې زیات نشي وړل نه د بلې نه نه یا دې په چې رب له تو خدایو سري سره ملګری هغه د زالیزه په مانګري د سبواله په داسړې کمزورې او ته به زی غبل سر دله دالیزه په مانګري چې توله شوز کنا دا کم دی دا کمزوره شوز دی کمزوره د ډلګری فریدما د یبل سر د مانګري کېګه دا شمه ولا يبينن ان کتاب تا یوم کے اور قیامت چاوزه تفسیر کی استلاف قول بلوشاں لو کے رخے فخا انتس بگ زولی ونا لیکن یزلو گمراہ چال پا वलाते تغزی مانکم ام مجرو توصی قسم الله ما گنے دے قسم الله سبغ فسد القلمس کی اسی نچے فتذل قدم بعد سبجو خپی ونخو جی پز مضبوطی دلنا او بچکے تا شکر بن بدل رات سب عزاب عزاب دا تا سزا عذاب نازم عذاب بعض خلف شو کنا کہ ہم او نویا د بیا ترکه اشنه چې دا غواړه ما دګي اوبیا ورته کاپې صاحب ملګری شي او کاپې صاحب ملګری کې دغه سره د خدای د دین به خلق منه کی عذاب ازم باندې به گرفتاره شي چا څو لګیدا اغه خلق سره چې چا د کې امر سره تو سلام سره څکړو بیاټ کړو په نسره د دین باندې او قسمه کړلو هغه سمایده کړو چې زبره تر مرګه پوري تښت منه جواب وکوما یو مجاهد تنظیم ساتو ته په کشمیر بیا دوکه چترمرغ پریوازه سال سماوګریما کلپ شګندنا بیا دما کیندو اندوان سره ملګری شي اندوان ساتو شي دشي مکوا د خدای په غټ عذاب بچ بچ کولو ته چاښته شي او که ته چې حالت او تیسیږي او دو پیسې نشته کنه بلات چې رو بیا ځل سمن قلیلا ما اخلی مغره کوي تاسو د الله او ادمه ته ول سره له اونې پیسې که ما یو ثواب چې د الله سره دا غوښتي تاسو پره تاسو په ژوند کې اسې ما اندره دولت چې تاسو راځي خدمتونه کړې دوه سرچې چې د ریاست کې دومره کړې خموخه به جزال کار خلک له چې صبر کړي د دین لپاره او ما چې جو بیا سړي بقا یمن د خوښي طریق کار چې جو کوونجو معنا مله سولان چې جاما کړي د کومه ځکه نه لري نه وي ا ته ځانګړانګدان کې به په شاله <سؤال> ژوند وکړې کې او ته جنا چې څنګه نو له مکان وللا نجع نن خامخ به ځاګړې کوم چې ولرې جزاب ورکوم چې ولرې عايزه دي یو په کلي طریقه له دې کوم ته وږ ترغيب لن قران ده فایضا قران تل قران کله قران ته قران جو وینو فرسائز باللہ بلا وہ یا کا من الشیطان الرجیم ولی اسن جدا ویے خزانہ دنا قربان جو بہی اغشرام مشکون څور چې شیطان د خدای سره شریکي په اطاعت کې په منلو چې نو اتق الخلق وبا دي الله سګي بلکې او چې مسلمان مسلمانې کنه پاغه باندې د باسر نرسې وځداي شړلو د دې ترادو دا سنتي ملالیک له اوسوي کله بل سوی دمانن صح میناتونو شانادي بخير مینها داغه مضمون کله چې بدل کوم یو آیات تو بل آیات باندې والله اعلم الله کيږي د مائنا نزلو طراکم باندې چې را لګي جو به چې اکنام ته درو جوړای ځاننه بدل شرم لاي علمو بل کې افسر خلنه کوي قلوه نازله روح القدس دي را چار را را روحن قدوس اگر روح, روح پاکه چې جبرئیل من رب تعالی خدای دې طرفنا بیل حق د حق دې د پاره چې مضبوط کړي خلکو را چې ایماندار دي واه ده هدایت دی او بشراجه ده د پاره د مسلمانانو د قران په صفاتونو کې زيپ زي هدايت او دا بشکان دا وای انما يرلمو خدله دې دې قران لره امال رسول الله انسان یو بشر دی تخایید یو بشرن یعیش و براما جابیر سلمان فارسی یا یسار و جبر دا مختلف اقوال دی پیدا که چه اگو تا بدا منصب کهو دی مشرکان لسان اللہ چه جبت آغا چا یو الحدون اول دی آغا طرفتا دا کم طرف تا چه دیو آره اکانا مایلکی دا غیلوقت پا جمیده و هازا لسان عربی مبین دا قرآن دی جب عربی کی مبین واجه ظاهر نو داتا سوفوې ګینه چې دا اړه دې کاځې مې لري هغه نه یا کړي به لغت باندې سوې اجني به کنه یغه مر باندې درو تړي د پختو له درو ژوند دي مان کفاره چا چې کفر کړي د الله تو ذات باندې پاس ایمان راوډو نه نو دا سړی مرتخصو اغا تو سخت غضب باندې کا کړشو الا مگر مانا سړی چې مجبور کړې شي او وای نندېږي کلمه او آیا وقلبه مطمئنا بالiman یزره دې مطمئنی زړی مضبوط وي زړی خوشاله پېمانه ډیر دا خیر دا رخصت دی لکه فضیفه یې مان نظرونو کلمه کفر ویلو فدغه غاند خلاص اوره پاره ولي د غریب نطلع ورجلو شهید کړو موري شهید کړو او دین رایسان کړو نو دی ویلې سزا کلمه کفر وایو نو ځان خلاص کړو کله چې کلمه کفر ویلې نو مان جنم نه ولا کې صاحب کرام یو کار حبیتا ځه امر بیاشر هغه داغه عمل बर्बाद شو ها او ځې پهنه دي امر بیاشر ده نو دا او کچه دا دوپاره د شپې کړه نن بیا مې شي کاوه او ټاپو په وليبالي په چې نور ولي ځړې کې مومینو کنه ځالې کړه ځکه بیا ما ملائکېرمان شرعچا جیکولو په کوفر سره شینداږي او چرته کوفシャレ سره کوف تګار کې وستا په دې باندې غضب دخله لري او ستې دې پرعذاب لوی دازکه بیان موستعف الحیات ته دنه جوخکه ژوند دنیا تا ولایک الله جنان خلدي چې ټاپل غوي الله د جوزړن باندې جو پهوونه باندې جو پستر کو باندې والله قوم الغافلون داخل الغافلين لا جرم یک نه دوی چې دې په اخرت چې توانځي وسمما بیا دا کم خلق چل تا کلمت کفر ویلو مدینه واپس ته لیدخا باز خلق مدینه تراغلی او بیت تلید لا کیو دا غنا غیاش نبی را بیاو کناو چاب جل فسراغلی او دېنه بولیو یو قصدګه دې خو بیت تا ابو سلمان ش توبه والسلام درگیا ابن سعد نبی سره جو یوزل مرتچوی دې او مسلمانو شی بیا سره رب جل الله جنہ کسان په جہاد اجازه اجرات کوي پس درغنه چې یو تفتینا او سزا سزا نه دی معفو تینو بیا jihad کوي کې ټالو کوي صبر کوي مصیبتونو باندې او جنو jihad چې صبر کوي ان ربک یک دن رب, رب ساجد غفور و رحیم باندې میرا باندې ایر مستادی او زلاتوبو باسی دغه توبه اخلاص ربی الله قبل ای او که توبه و نه یو ما تاتی یو دسی ورز برای شی چه رابش هر یو نفس تو جا دروان نفسی ها چه دیپا بگیده قلزان ورز در قیامت که هر سر نفسی نفسی چگه وی کوئی نشوی اما ما رضی اللہ عنو یو ذر کاب سیبتو ویلی تو ما وی روا در قیامت حالا زکر کول سرما وی روا اغه وی چې یو یو یو غلا بوځي په جهنم دوکره چې دا یو زلا وازو کې جهنم هر څوک کملک مقرب دی اک نبی مرسل اغه په زندانون وې پریوزي داسي او حتی چې ابراهيم خليل الله عليه صلوات و سلام اغه باندې چې الله توکا زماد خلق خليل والي په یا الله بګ ما خلاص کړي مصیبتنا نفسي نفسي هر پیغمبر بځوي ربي سلم سلم هر پیغمبر بوئی چا اللہ ما خلاص که ما خلاص که دوران کی با محمد رسول اللہ بوئی امتی امتی سبوئی پا دیر دومر سخت مقام کی هم محمد رسول اللہ باتا شکوئی امتی امتی او ده هر یو پیغمبر تخلینا بوئی نفسی تجاه جواب نفسه و توفا كل نفسه بوار بجان نفسه معاملات اغاملت شدو کرده و هم لا يزال من ذلك ظلم ازجاده بو الله بانه الله مثال ده يو کرده قاند و آمينه ده بغم بغم ايكي لکام تقرد ما كي خالب ده مطمئنه مطمئنه و راتر برزق هر طرم ندير ديره فا کفرد بان ومي الله يهو كفره كده الله پر نمتون بانه فسو سوكو الله جلالي باس الجوه جامع ده و ل دما که نو یا سن په زړه د علا چې جو کوونکی وو نو د پیغمبر اسلام د پیغمبر د جو باندې سره اوستر خطر او دا رنګه یو خطر را وسته ولې هغه ترنه د مسلمانانو باندې ددل کنه پهدل اوس بګه را باندې عمله کوي اوس برابانه عمله کوي دا خطر کی پری نو تل د ادم کې خلک ما چې هو د کوبر په زمانه کې یایل، په زمانه کې ختي هغه بیا هغه بیا مې جونتي راو لاجو خو کله چې مسلمانانو سره جو غدداري کړې دا مسلمانانو د کلنې استری دي الله طوب د جوغا امن په خوف بدلک هغه مرخ په ولګه بدلک دا لکه جوه یو یو یو دته همبر منوند دی نه سلنا د جو د جنسنا فکذبو هغه جو دروغ بنا پسو غن یو جوړ راځو دا د اوسلیمانه الله ورته وسمئ فقولو خری مما داغه څنګه رضاګو الله تعالی شوري زار کړي الله پا حلالان ته ایمان حلال پاک نزلږي الله مخري وشکرو شکریا دا کړي دا الله د متونو که تاسو یې خاص دی او الله بندگی کوونچی بس نزل غیر الله پر دی بچا په نوم چې کمال نزر کړي هغه او حلال پاک لري پاک شي حلال طيب انا انما حرم يقينا حرام کړي الله جل شنهو 50 باندې څه شي حرام کړي المهيت تا مردار ماله ود دم وينه درغ پله ها سنجري څنګه کوغه و ما هغه کلمه حرام ده شو هله جنيل الله بي چې غرو يسلي شي د بل چا په نن باغ باندې د خلينه چې رو رو شي یي کده تعداد بابا پنن دي دغه حرام دي احلال د بیا معنا مفصلې درته کې ماذو به علي غير الله څنګه چې مجبور شه نه باغيه او ناراضي اكن ما ولي ما دغه درځه چې په درو جوړه وي په الله باندې درو یا کله نه تاسو چې درو جوړه وي په دنیا د شانتاله دیو د پر ازاب ددنات پس تاسو چې بږي هجان حضر ماشا الله کړي دي مال چې تاسو نه اله کما په تا باندې بیان کړو د مسکنا مزلوم نه کړي په جو باندې والله کې امکان لکه دا ووري انلا بګا یوک نږه راستا لجنہ کسان په پلامینو سو اچامل کړي بد پنا کوئی سره هر سړی چې بلامل کین او پیسره کوي دا نه کوي ابیا توبه واشي د دې نه واسر وامل ټیکي د قرانه او د سنت مطابق یګنن راستا ده بخون کې لريبان نه وځه اوس دې درامه سمو فاجر کوي په تورې یننا ابراهیمہ یکنن ابراهیم علیہ السلام کان امتنا مختدا و رہبر و قائد و قانتا لللہ د اللہ جو حکومت تابع دارو امت تو منا درجا سرا امت تو منا درجا سرا یو قائد سرا یو پشوا یو امام منا سرا ال تو خلق محاسن پریک قادتا لله تبيدار دالمذ حکومو حنيفا پاک واحدو قرباني باد الله تعالی پرکولا او محب بچو د بیت الله تګزولا او ختنه بیا کولا قرباني بیا کولا واحدو اغه ته وا جن مالک او غطا په دنیا کې او جنامي وای نو دا چې خلاصې پازا چوندې کانه باندې ګام نه وای دنیا کې ما د دین کا دین غژول او اولاد صالح ماوله ورکړ او جنامي هغه پره پښه او اپاحت حجودین مدار شانتا نیکانه باندې ګام نه دلیل واحد ته وایخه په مسله توحید باندې ما واه کړلې تا دا خبره چې تابعدارو کابلت د ابراهیم ملت د ابراهيمي او ملت ابراهیمه ملت د اے ملت د ابراهيم ملت د ابراهيم دا بيدريو کا جاغپا کو واحدو انو د مشکارنه انما جيلا سب د نام پرښودا خلل رځ فار خلق باندې چې چا استلاق کړو ته راکي و ان رب غي ابن رب صاحب فیصله و کیدو یو مسکه پر قیامت طرح چې دې استلاق کوم کیو و صلى و دعوت طرف تا ترغي برته ته تبليغ طرف ورکا د الله جن طرف تا و ایلاغ سبیل ربی که آگا لا رد رب سات رکا بیل حکمتی پا قرآن سرا بیل حکمتی پا فقه سرا بیل حکمتی پا نبوت سرا والمعزاد الحسنانتی پا کل کل واز و نسیحط سرا خلق دین تر اوبالا خلق اوحید تر اوبالا دال اللہ قرآن تر اوبالا پس سرا حکمات سرا حکمات نمر از دلدان مناطفان نده سجنه ده من اتخذنا له جز ما صابه ثم ها ها بلا بابا لا لا لا بالحكمه تي يؤثر الحكمه ما يشاو ما يؤثر الحكمه فضر يؤكرا اشيرا حكمه سده ايلن القران اعمل بالقران ده قح حكم دي كل واقعات بيانواد خلقو وجادلهم باللطي مناظره جكلا كيد مشرق سرا فأغا طريقة كواچه كل طريقوين اغا قول طريقام سرا قرآن دي لا الاله اللي اللي آدارنكي چقدم نينو کنزره چهتا منقوا بجره دي موعدات سده خط طريقه ده نمعلم مداشوا حق تارا رول دپارا مجادلا مناظره دباطلو خلقو سرا این نراب بکایک نراب تاغه خو پوی دی ما کاچا باندې چې زل الله ګمراوی ته خدای تعالی رینه هغه خو پوی کوم سړی لاله مندون کړي کتا سو سزاور کول غواړي خصم ته مقابلته فراقب جزاور ته پہچان دراږي تاسو چې زادر کوي شوې اره تيابلسو تسالما دا قسم پرللو چې والله کزما لاس بر شو د حمزه جنوه پسربا ز اولیا کسان یا اصل کسان بمسلا کما الله یې که جزا ورکه سزا ورکه دو مرک ورکوا چه تا تا چکننا چا سزا در کڑی که سبرو چی والا این سبا توم چی در سبر جو که در آغود جی در سبر کونکو در پارا واس بیر سبرو کا سبر وما سبرو کا ندیستا سبر مگر در اللہ پا توفیق سرا اللہ بدر توفیق در سبر در کی نو سبر کوا کنا صبر کا ولا تہزن علی ما انجین تجہ خلق کفر کئی بانو تو صبر کئی زڑے متنگوا پے بانی ان اللہ ان اللہ تو مال لجن مال گری دے داخل کو سرا چی چازان ساتلی د گناہونه پریزګاری ور کړي شرک اوز من الله امام الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا امامنا إلا ما لم ترمان انکان تلع رب اسرح لئي سوى برئي واسر لئي ورحمه الرحمنتا من لساني افقه قولي سورة اسراء يا سورة اسراء دا سورة مكیر اید قصص نرسط وقنزول کی ماشي سوره سراغا بتا ماشي سوره اخرې قرائته وکړه وا. چې واسبررو ما صبر کړه الا بالله ولا تهزن عليهم ولا تقوفو في ذيق المايم قرون ان الله مع الذين يتقوا والذين هم محسنون په دې سورته یې الله پکا دا صبر چې کوم انجام نه غوږې کړی دا صبر انجام څه شي صبره جلغای شي کمالات بدله الکمالات یو کمالدار چې اسمانه دربانه موقطل ویراش د میوتلي او شصاایایو غرایب چې کمالات کو د سموات او ارضی دابت تزوخه اند دابت سنت یی له سبب ما صورت کې اغا جله خپل ذکر کړه پرې اسباب توحید باندې چالو قسم دلایل پر دې صورت کې هم اغا مور ذکر کوي چې دغه شی توحید دلایلونه چې څو کار کوي نو پوهه باندې آزاد توحید سبب درځات دی انکار میدن مجزات سبب در عذاب دید او ده حق و رس و وطن در سبب در عذاب دید او دنگی استعزاب پایاتونو با یک اول در سبب دید عذاب دید انسلور امور رو اگر کم چه اسباب در عذاب دید پدیه سرکسی اللہ ازکر قیم عزیز سنسدین رحمت رو علیهی فرمائی چوگر صبرو پا صبر پدیه تمشوینو چکر بدربانی واما چکر بدربانی واما اسمانونو چکروبانیوا او بارا چګندو نشم الله تورسو بس بیر صبر خوپا او صبر شدا کړ دې ډیر تاشو لیکانا او پر دې ولا ته حزن علیه ما لا ته قصیزه کې می مای کورن سبحان الله زیاسوا بیا دې دې رحمت الهی دې سورج النحل داري سورج بن اسرائیل داري سورج کاف او رس سورج مریم پر دې ټول سوراتونو کې دا مسراج ګردہ چې چا چدا قیدی چې الله جل شانه پر نهه باندې تا وہ باجی پیشد مسرہ را دپری سوراتن کي اتي بار دادي داواد جي سورات امداد صبر ورجي کي توجي چتو امور آغاز قاب در جابو اوا حيل كار مين الله پدایا تننا اوا معجزات چاغات ته شي دي لاساب دي هغه مور دي چې هغه ته کی پیدا تې د آزاد نبا ځان خلاص کيا آزاد طالبا دا شوی د سرت په څو کې د محمد رسول الله غازي او معجزات چې دا شي معجزات د پیغمبر الله جل شانو غازي ذکر کوي په دوی ميا چی بیا د مصالح اسلام هغه معجزات ذکر کوي چې هغه تما کتاب ور کړو په درمه اچ بیا مې ځکه فکر کړی د نوح علیه السلام د دې مخکیو د دې رسولو آیاتونو زرا ترتیب له وجې چې په ایتونو کې د معجزاتو د پیغمبرانو محمد الله علیه وسلم کړه اسراء مصالح علیه وسلم ته کتاب نوح علیه السلام دا وقبی سفر اسلام کې ذکر کړی سبحان الله اجازه باندې محمد رسول الله د مکان قرمه کې او تقریبا ما مسجد تاسو ویلو چې دا د دعوت تقسیم چې د نصاب کشمه تقسیمو پیغمبر اسلام د خپل ژوند کې یو هغه دعوت چې دعوت چلنیو غریب دعوت بیا کله د دعوت به نه چې دعوت به سیخ خبره شو بیان صور کسماو او کسم در اقای جنگو در این کسم راهیدانو دارنی صلحان و صالحاو مکاتبان و راسلاء خطون الیگل او در این کسم چکنده اقا دعوت بی سیف اقا در اقلامی جنگو نوو او دعوت پڑاونا مراهیل صود محمد رسول الله پشپگو پشپگو کی اول دعوت لسانی دو این سمانی اول دعوت بی لسانوووی دو این دعوت بی سیف و سمانووی أو اول دری قسم او دو امام دری قسم او در تقسیم او محمد رسول اللہ قرار فتح چې چاپل اسم کارت نبوت کی دنیا نتری دا خدیجت الکبرار رجل عنہار نتی امبر علیہ السلام دیر فریشانهو ولی باہر فامسو یار دوستان چکم جنندش نو خصوصی خلقو کسان خلقو کانا لکا ابو بکر رجل عنہوشو نانینگی اہلو مار فاروق رجل عنہوشو وديام په ټول کې د نړۍ چې تر اوسه کې په حیرانت مهرمومې سړې نو خمغه خفکی نو خدیجه د کوران رسول سره نبوت چې دنیا نړۍ ته لیوا په دغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم په راځ نه شکتو مړه بوت چې پای تواله او د ټول کائنات هغه تمشابه راوټا لسم کال د نبوت ښا او شیخول او داري څو وی دلسم کالنه بوته څو لسم کالنه او د حجران ملک مسجد د یا لسم د نماز کې چې کوم نه دا دی اسرا واه کښوي او څو وی نه لسم حرام کې شو ده څو وی لسم ربی الاول کې شو ده ربی او ثاني کو بیا عزت کړي وتا نه خو سې کوونده چې راجب کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه راځه بوله راجب کې د زرګ میا شتا سوای کنه د او د لسم سمې نه بوته سمې نبو ده او پینځم او دا خدیجهۃ الکبریٰ چې پینځم ځنه او دا پینځم ځنه رسول نو الشنقال ده را جپ میسیير د اميرال يا اسرا لوکا شوير اين نه جوزي رحمه الله عليه فرماي چې د تر بيت المقدس پورې چې سفر پيبره سوم کړی دی په غرابي د تهو او دغه د نبي پور ته چې کوم خطله لري او شمه الله پورې د تهوي منراج او مجازن يقبل د مناسره استعماليږي کله اسرا شي اکل <سؤال> دوړه څه شي میراج میرای په د کده بیت المقدس نه بره دا میراج دی او د بیت الله نه تر بیت المقدس پورې دا تا اسراوی او کله کله یو د بل په معنا سره استعمالیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زدو مهاني رزلان ها ته پور کې ودونو وي او مهاجر رزلان دا د پیغمبر صلی الله د تیرلوده د علی رزلانو پور ده په اته مشهوا او سپیچے کندین دوہ کا ساندہ لیا دری کا سانا او ز دکو نو وی سلام وی او دا چنت بوتلم درزنه جگندین بیاض زمزم خاطر بوتلما او زمزم کی وی د ازما د زرا پرشمو کوو وړو دیزنه چیرکو ازما سیبر وی سدارے صفیم او دا واسی دعا قسم لوخی کی دا یو شودا بلن شراب لا شراب حرام شوی نو را درکی نوتی امبال علی صلوات اغه شودوز کړي دي او شراب نه څکړي نو پیغمبر اسلام تجبریل وویل کتا شرایط کلي وین الله داتوم متو تا تاسو ماته وګورئ حدیث الفطره ته فطرت ته الله پخ چب دي ورسولې فطرت دات قزوو شراب نه وې څکلې زپ ته روس یو زل آرامې دي کنه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم نه مخکې نه څکره شودز کلي دې شود دغه وقيو براق راوست د براقه براق یو دابره وی یو څلور کواله شه دی هغه وی دی خړنلیک ورغټ او لاسنلیک ورکوټ په دغه انداز کې چې دغه یو دابوغه راوست د جبرائيل او مخه ته و دروله په دې باندې شورش زده ځیناو نو هغه له دا وی د براقه جبرائيل و ته چې شپېشه څه خبرې چې تطاوان او د محمد رسول الله سردار دو جهان دی په دا خلاص کې براق د شووره پیدا خلاطه وبیدان منیش خلاطي په غوړه د غزنه شور شوموي او کمزې باندې چې بزمان نظر لګی دوی التبهري خپي خوشي روایت کې مختلف طرق دي یو روایت کې راځي چې د غزنه مدینه ته کو شوړې مدینه ته بیا تبوک ته تبوک نه بیت المختلسه او په یو روایت کې رشید د بیت چې کنه بیت المختلسه دا براق دداځي کې چې کوم نوران بیا و چې کوم ځګه راځل اا سړي تړلې دي نو هغه تا بره کوم تاړ پاز ته ډولونه جبريل و راځه دروازه د مسجد موجوک په توګه دې مقدس دي بیا لري مختلف دي په یوه ډول چې راځي چې امثال له په دا بره رسول الله صلی الله علیه او هغه رسول درې درې د امام چې ولونکه ځکه چې امام رسول جبریلمو او بیا پدې کی پدغه منزل کی پدغه سفر کی حضرت رسول الله علیه وسلم مسجد المصلی څومره د قبر کی موسکوو رایت موسا یصلی فی القبر رسول الله ما ولیدره چې قبر کی موسکوو په قبر کی موسکوو له هم سورته مثالی ده او هرتا د پیغمبرانو شاته او الله سورته څه ده مثالی سورته ده او حقیقی اېصا سره نه بل چاروا الله جل شانہ دې چې څنګه موږ یې سمکړیو مته جاسات کړو ور اوسې چې تاسو استفادو د حضرت حبیب محمد رسول الله بیا بارو خاطر دوبره خاطر کوم دعا کوم نه ای روایت چې یو جواد چې راځي شد په دې برکت لري بلې وا چې راځي حافظ ابن کسیر نه وی کای شاګه نه د نورې پرورې راځه چې نور اللهم صل على طه سلام تاسو دې چې کوم نه د szpital تاسو کوم دیوا و وي نه شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په پړويس رازق او تنه راج وی لیلۃ المیراجه د پړويس په د پړويس په پړوی کې خطر لبارتل کیږي او تسریر میراج وی د خطروش په خو د پړوی کې خو د خطرې بلواچ دا په ګور د راځي کې خطر او کل جسمان ته ورشید وی نجيب غېر وی باندې ته کوي ایتا چوکی وی جبرایل وی امام معا کتا سرا چوک دے وی ما محمد و رسول اللہ دے نا وازو کدروان چی اب ویسائی لے ہی یا آورسی لے ہی نو ایا اغتا دا حکم شویده جتراش اسمان تجا کروا وی آو نو دی دی دعا مطلب دی یو مطلب دا محمد و رسول اللہ پیغمبر شویده اگو ی آو دې مصادر چې په بازوند د دائرې دا سوال شویې ده په توګه مو تعلق لري شویې چې ترازه یو دوه بیل تکوي مرحبا ویلې د دروان چې ما ته وي ستر مشوره ته اول اس ما چې آدم ایوب زما استقبال ته ولاړ الله اس ما چې سوګړ آدم علیه السلام آدم علیه وسلم آدم علیه وسلم مرحبا بن نبی الصالحي والابن الصالح اور سلام, سلام شي ته پیغ... پیغمبر زما خپل بچیا ته اگا بے ازمات بڑھرگا کی راغے ازمات سے باول اسمان رخصوٹ کو دویم اسمان تاو خود دویم اسمان کم تاکشان تا جوابو وار بینتا تاکرلیسو کے پلانکی و پلانکی اور رسول اللہ علیہ آو ویوات بینتا شو اب بیال اللہ رو چگنو دویم اسمان کی یحیاء لیسلات و سلام و حسار لیسلات و سلام آلتا دیستے باول آرد اور اگر پی جبریلو تا معارفی کئی ددا رسول الله او یحیی علیه السلام دي سلام توکا د بیا امره سم سلام تو ابو بکر می شویلی مده ترګه داسه اواز ما پوری راغله دریم اسمان ته چې کله ورسيټوال ته یوسف علیه السلام راغلو یوسف علیه واسو السلام اسمان ته ورسیدو څلورو اسمان کې چې ګندنوالته ادریس علیه السلام راغلو د اسمان ته تینځن توفاتو انته کې وای هارون علیه السلام ارناله څنګه پدینه رخصت کړېس په داسمان کې یو مساره سم ولارو اته راځې نه اګه رخصت کړو چې کله هغه نه لګه اغه خوشمن ویا په جناش مساره سم پجادهږي نګردین تپوس غوړی اب کې الله زال غلام زو جار نه پځې نوجوانه لګ باندې زمما پیغمبر شوي او د دې امت با زماد ومن نه جنت لا ودایو قسم دې تلوار مسالم کنه نو ته مراند کې دین نصیریت با تا معصومی ودایو قسم دې تلوار مانداري چې زما بني اسرائیل زما umat هم د قصدي مسلمانانو چاچا پیر واده دا تلک دی دیو دیپک ناشته ما جبرایل نن تاسو غوږ دا څو دی وایسته طلع ابراهیم دیان اغه مسلمان بچوې فاطمه ننستې اوسه مقصدچاچا پیر دی جبرایل علی اسلام نا تویل وی اغه دا سلام کناغه چې بچي اسلام شي نور پیغمبرانو الاخ صالح تویل دی اورورا ای دی کمل اورورا ستنکشي او ابراهیم علی اسلام او سلام تاسو وی ولی لاؤگو نسن که بر زامن امکی راجی دا غزین سررت المنتحا تا چه برشیدو سررت المنتحان پرتا چکنننشک ریلوه چه پرتا ویزنشم خطلی آخدای دی ملشا لیز اپا مخدیخا آخدای دی نشم پس پلویل آبا پیان برسلامت و سلام وکان قعب قوسیدی او ادنا فا ارحا ایل عابدهی ما ارحا نوچه پرتلا را تفسیر نسابوریلی کریدی الله سره چې کله دیدار نشو شو دیدار سرغو کپزړو نو د دې کې دعا کوله دي دوه سرغو څوې پزړو نو مطلب رؤیا فوادی دي رؤیت به قلب دي د دا په نو ځای سره ملاقات او دیدار شو دي د زړه مطلب د ځقوت الله ور کړې دي چې هغه سره چې ملاقات کړي وي تاسو سره علامه و یا تحیات لله او صلوات یاللطکا کزما عبادت مالی دے کہ بدنی دے او ظاہری عبادت دے کہ مال جوتر بدن دے استاد رضا اللہ پاک باز قوم متفق دا السلام کہ یاح نبی و رحمت اللہ و د زنا ترمان قبول کر یہ پیش کشی اَک پیر اَمرہ و رحمت الله خدای رحمتونو او برکات دی بتاوی. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم زما امت عمر ګری کتنا السلام علی نو عباد الله الصالحین سلام اچی پما بڼم ترن ټول باندې ا کیامت پوری چا سنری کان باندې گاندي الله سلام او تم رسول از موږ السلام علينا وعلى البعض الله الصالحين قل جدي خبرنا جبريل خبر شوي أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله نتحياتو كي منتده قشقشي رأي رسيدا جده بوئيو پندوس منزون الله فرض کرد فإذا ده پندوس منزون جغنين تعالى ما درد زده منزون سرده دالي تحفاها وزان ومتده جغنين فيغام توجہ کله را کو شوي موسی ازه قاله ابراهیم ازه متنه وی وی ابراهیم ازه متزان ته ما هری کاله او موسی ازه هم تجربه راشه موسی هم چې راولل ای په موسمون دی نا ما پرستا مات معلوم دی زمابن اسرائیل زما قوم دغنه په معمولې فرایز سره اوو زری زری کریماتمیر بونیو کبې ته الله تعالی سوالو په جدارا کم کی ستو مات کمزوري دی ماته معلوم دی دیر ته مو خدای جبرائيل وتا مشوره ورکړه چې زما جبرائيل سره به تلاش به تجلاره یوري وا چې راځي تې زموږ نه کار شم په دغه وایي چې راځي څلور منځونو دا خبره او شي دا بیا مو څار سمایي بیا لا شره ګل شره راکا بيګن ورو نو په امبار سمته ویل چې مالو حيا راځي نو زه نشم کولای نشم کولای دا شرم دي نو څلور منځونو باندې شي کولای محمد صلى الله عليه وسلم پزداګينا چې امبالي ساعت وسام په ځي کې دا خبر راولې چې الله تعالی پنځوس منځونه وره اجر ثواب باندې لري ته نه خدایو پنځوس ثواب چې باندې او الله جل شانه اثل کحمسون او تل کحمسون دیو پینځه ولیکنه په جزو مونږ نو ثواب د ثوابه کو ما یو بدل په قول لدیا اب زيتو ما جده کنه دا فریضه څهګ فرشت اېگزان یو غل په صلاحو خبره خاطه نه او دقه پینځه چې کنه نو فرشت دا راځه را کوش چرکوو بیرته بیت المقدس راغه ال تبیعه او داغه کې او ته مخه واخړی را او سید درغلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم په الله کې او او زه را کوشم په یو ځای باندې چې ګندنه چې باندې و حال ته کې شو د لوڅه او هغه موږ کو جبرایل پر دا یا طلوکی یا ته راتلو کیه اسه روان وای دا قاتلی د نړیوالو نسوخه مرخص او دا هغه هغه کې چې یو اوخ او دره ګوخه هغه سره نو چې زمونږ د دې نه مکه نه مکه ته روان شد نو مدینه باندې ته و دې ناسې ابو جان مخه لراغه ابو جان چې ښا واه کنه بیت المقدس نو اسمان ته لاله وی ښا قبیرا لی دلتا شپې څنګه نوګره جوګره اسمان ته ورې دلتا راځي وی او نوстаў قوم چې راځمکه متبع غدان دا وی او به راځه لخصه وروځي ټول قوم راځي یمکر به راځي څنګه ګډوډ وڑ لاس کوریتو ګډوډ وې لاس کوریتو چې راغور شو دې ته تبيوایا خبر بيول وتا څو کسان بعض خلک چې بعض خلک ته نه کام زهره ایمان الله <سؤال> باز هغه بیا اوس ټیوم دي خو ته دا واسي چې جنوچا ته منډه خبره د صدیق رضی تا وای چې سایه روز بل زبل زو وای چې دېنه شتیرانو به مقدس تا وي او به تر عالم وي هغه ته والله زمالي خدای قسمي دا هله بیت المقدس دی او دا وای ما ته کنه چې الله تعالی شکر الله عنه طويل چې سیددی اکبر نو ددروژنه دغلی لقب درل دی صدیق ابو بکر صدیق بیاځ دنه جوړاول شوې چې ها بیت المقدس کې توس خېږي او څو د وزیري دغره توه یا پیغمبر صلی الله علیه و علیکم ماته څو په دروښ په ما جنستنی ولا دروازه نشي تشمع کړی کنه څو کې خطا کړم الله تعالی که د کاشف سره ماته بیت المقدس و خپل دشي راوست ماته مقام او د علماء آغه وخت اشاره ده سبحان الله دي پاکر الله لیلن چې بو تا خپل بندا د شپې عبد هغه چاته روح او جسد دواړو سمج کړی وی روح او جسد دواړو سمج کړی وی یوه دی وړه